Він дуже точно змальовує мої відчуття. Отже, і з ним бувало те ж саме. Я кажу йому про це, він усміхається. У мене прожектори ніколи не засвічувались Тільки у тебе. Так яскраво. Але цього замало. Енергією треба вміти керувати. Енергію треба збирати, передавати, акумулювати. А ми не вміємо. Поки що. Тієї сили, що ти вихлюпнула в клубі, вистачило б на підзарядження двом або трьом. Це ще не завод. А я вже вирішила, що сонце з неба знімаю. Завод? Ти кажеш про завод? Він морщиться. Ну, це для красного слівця. Насправді завод є, звичайно, але нам туди не потрапити. А якби... Він мовчить, розмірковує «Знаєш», каже врешті «Я в дітей своїх переправив на завод Кажуть, там є поряд селище, де живуть щасливі люди Абсолютно щасливі Так не буває Не буває, він зітхає Не хвилюйся за дітей Вони схожі на тебе і на перепілку Дякую я знаю Я вперше за кілька років бачу енергетичне шоу збоку Це мрія кожного пікселя І водночас кошмар Адже якщо тобі сниться, що ти спостерігаєш за шоу збоку Отже, ти запізнився на роботу Отже, тебе вигнали Хто тепер працює на моєму місці? Я згадую Єво не можу не згадувати її, коли на екрані вкотре засвідчується цей дурнуватий рядок. Енергетичне шоу для вас, городяни. Я сиджу, звісивши ноги на підвіконні 56-го поверху. Звідси екран, відзеркалений на хмарах, видно майже повністю. Хіба лівий нижній кут трохи затуляє сусідня вежа? Екран дивовижний. Я не можу розрізнити на ньому крапки пікселі. Він видається єдиним, насиченим усіма барвами веселки. Так мені казали в дитинстві. Та що таке веселка? Я не знаю. Картинки рухаються. Люди ходять і розмовляють, нечутно відкривають широти. Справжні люди. Потім їх змінюють намальовані. «Потім справжні і намальовані перемішуються, смішно штовхаються, б'ють одне одного подушками, кидаються тістечками. Мені раптом страшенно хочеться тістечок, здається, я не їла їх багато років. Показують світло овець, на яких росте вовна, що фосфористіює. Показують, як їх стрижуть. Показують одяг із такої вовни. Супер. Це реклама. Показують. Я примружую очі. Лише на одну мить показують величезний зелений простір, укритий деревами. Деякі вищі, деякі нижчі. Може, це і є гори? Енергетичне шоу для вас, городяни. Я й не помітила, як пролетіли 20 хвилин. Екран повільно згасає згори вниз. Унизу ще довго біжить рядок. енергетична поліція попереджає операції з енергією небезпечні для вашого. Екран згасає. Зараз усі пікселі, збуджені й радісні, натовпом сунуть до роздягальні, і ми з Євою могли б разом з усіма. Чи шкодую я? Єва померла, вона випадково помилилась під час шоу. У неї не було запаски. Якби вона не помилилась, Її б не оштрафували. Якби не оштрафували, Ми б не пішли шукати дилерів. Якби ми їх не знайшли, Можливо, все склалося б інакше. А може й ні. Кілька днів стоїть такий щільний туман, Що ні з п'ятдесятого, ні з двохсотого поверху Нічого не видно. Немає міста, немає сусідніх веж Немає вітру Ніхто нікуди не літає Ліфтер змащує блоки Перепілка вчить дітей читати Алекс і Мавр сидять на підвіконні Звісивши ноги над безодною В руках у обох мегафони Вони базікають із сусідами Просто так Знічив я Мегафони дуже спотворюють звук Маталевий і трохи моторошний, він ли недалеко, долаючи навіть туман. Людську мову, пропущену крізь мегафони відстань, неможливо розрізнити. Тому тут, в оверграунді, на цей випадок виробилась особлива мова, що складається виключно з голосних. Алекс чи то говорить, чи то співає. Виходить, ніби пташиний крик, він летить у туман, за кілька секунд приходить відповідь. Я нічого не розумію. Зате Алекс і Мавр розуміють чудово. Мавр смикає шнурок на руків'ї мегафона, підзаряджає слабенький акумулятор, кричить щось дуже короткою дзвінко. Приходить відповідь, і обидва, Алекс та Мавр, аж заходяться від сміху, ледь не падають з підвіконня. А я стою, почуваючись повною дурепою. «Ну чому вони мені не перекладають?» Вежі залито туманом, як старовинним білим парафіном. І серед тиші, серед білої імли перегукуються голоси: металеві, пташині. Це варто послухати. Потім повертаються вітри, і Алекс учить мене керувати потоками. На мені дика збруя, до паска пристебнуто карабін. Я зависаю над безоднею, Вітер шалений, мене кидає з боку в бік, як папірець. Алекс щось кричить. Я, звичайно, не чую. Всі інструкції він мені дав раніше. Я маю керувати польотом за допомогою крил, надягнутих як плащ мені на плечі. Розгорнути крила дуже важко. Бракує сили рук. Тут потрібна така маса м'язів, як у Алекса. Та коли я все ж... Примудряюся їх розкрити, стає легше. Спрацьовують фіксатори, ніби в парасольці. Крила сконструйовано з тканини, шкіри і металу. Невдалий поворот крил, і мене зносить праворуч і мало не розмазує пустінці. Я швидко виправляюсь. Алекс кричить, вимахує руками. «Синтепон!» долинає до мене. Це в остах Алекса найстрашніша лайка. Синтепон, септо, нікчемний. Я намагаюся змінити кут крил, як Алекс мені показував. Несподівано виходить. Піднімаюсь вище. Злітаю, як повітряний змій на мотузці. Ще вище. Вище за Алекса. Він уже не кричить. Дивиться на мене, приклавши долоню до очей. Хочеться здивувати його. Я крутіше заламую кут крил І вони ламаються Не витримують сили вітру Я лечу донизу Непрямовисно, адже я на тросі Роблю дугу, як велетенський маятник І ось-ось на повній швидкості Вріжусь у стіну Бачу перед собою вікно Невідомо, як примудрившись Влітаю в отвір, ледь забивши лікоть Падаю і чим швидше відстібає від паска карабін. Із проламу в стелі зістрибує Алекс. Дивиться на мене круглими очима. Усе гаразд, Олесливо усміхаюся. Ну, зламались, трапляється. Він переводить подих, витирає з чола піт. Ефектної появи крізь вікно ми ще не проходили. За це тобі два чергування поза чергою. Чергування – це справжня кара. Добре, Мавру, він завжди користується пристосуваннями ліфтера і сходами майже не ходить. А от мені доводиться лічити кожну сходинку. Чергові допомагають здобувачам. Здобувачі – ті, хто добуває їжу там, унизу, в місті. Дещо купують, дещо крадуть зі складів. Це важке і небезпечне – але почесне завдання, та все одно здобувачі весь час змінюються. Кому хочеться проводити половину життя серед синтетиків? У підвалі будинку схованка. Перед енергогодиною, коли синтетики чекають на підключення і нікого нічого не обходить, чергові спускаються до схованки, набирають повний мішок пакунків, коробок і консервних бляшанок, і тягнуть усе на тридцятий поверх. Там ліфтер зі своєю системою, проти ваг, піднімає вантаж на самісіньку гору, у гніздо. Тягти мішок на тридцятий поверх. Він важить приблизно стільки ж, скільки я. Дихаю крізь тиснуті зуби. На двадцятому поверсі, де проламані сходи, мені допомагає лесь. Витягає на з першого мішок, тоді мене. Хоче завдати собі на плечі, але я не даю, проганяю його. Коли Алексові розходиться на тому, щоб я почергувала, почергую. Не гірше за інших. Якщо він гадає, що проситиму ласки. Під заливає обличчя на 25-му поверсі переді мною виникне перепона. А з хвилину. Тицяюсь у неї, як сліпе кошеня, Перш ніж здогадуюсь підвести голову. Переді мною руки в боки стоїть Алекс. Годі, відчергувала, віддай Лесеві. Відчипись, кажу, оцапавшись. Гадаєш, не дотягну. Дотягнеш. Я тут до сусідів зібрався, У них показуха сьогодні. Підеш. В оверграунді часто ходять у гості. Попри те, що населені вежі стоять аж ніяк не непритуладна до одної. І при цьому літати з даху на дах дикі не можуть, адже вони не метелики. Алекс давно обіцяв узяти мене в гості. І от сьогодні, нарешті, я подивлюсь, як це робиться. Я маю на увазі мандри в небі. Кодекс гостинності в оверграунді... Простий і нехитрий. Якщо хтось до когось зібрався, напинає величезний самостріл на даху і вистрілює залізним гаком, це чомусь зветься залогінитись. Гак летить, за ним розмотується тонкий шнур. Долетівши, гак чіпляється за віконний отвір або за арматуру. Якщо господарі раді гостям, прив'язують до гака товстий трос і пускають назад. Якщо не раді, скидає додолу і без образ. Цього разу Алекс вирішує керувати крильми сам. Він щільно пристібає мене до свого паска. Нас випускає ліфтер. Потроху розмотує котушку зі стопором, опускає як вантаж за вікно. Спустившись на тросі на кілька поверхів, Алекс розгортає крила і починає підніматися, як важкий повітряний змій. Вітер сьогодні сильний. Без вітру в піднебесі мандрувати не можна. Ми висимо в небі на двох мотузках. Одна напнута так, що аж дзвенить з нашої вежі. Друга, що ледь провисає із сусідньої. «Криза!» – бурмотить Алекс у мене над вухом. «Деліріум тременс! Синтепон холера!» «Що?» «Не можу дотягтись до карабіна. Ти заважаєш!» «Ну, пробач, мені зістрибнути?» «Ні, просто відстебни, коли скажу. Тільки коли скажу, а не за секунду після того». «Ти до трьох полічити можеш?» «Глозуєш? Я потоки прораховую. Тут несподівано все». От зараз момент пропустили. Готова? Я намацую карабін. Готова. Він довго мовчить. Вітер грає нами. Кидає туди-сюди. Гудуть на вітрі крила. Темним приводом вимальовується в тумані вежа, чужа. Мені починає здаватись, що Алекс заснув. Я вже хочу спитати його, чи не забув бува про мене. Але тут він горлає, як ошпарений, «Давай!» Пальці навіть за коцюблі спрацьовують самі по собі. Я відстібаю карабін, і ми починаємо падати. Тріщать крила, падіння сповільнюється. Ми ковзаємо вниз, плануємо. Єдиний трос, протягнутий від нас до місця нашого призначення, напинається як струна». «Ми знову летимо, подібні до повітряного змія. Нас поволі підтягають до сусідньої вежі. Наші життя в руках того, хто стоїть біля котушки з тросом і потроху змотує її, виток за витком. Недоречно згадується розповідь, перепілки, як у давні часи посварились двоє братів із різних гнізд, один заманив іншого в гості. ось так до самого вікна». І перерізав мотузку Тут про надійну людину кажуть Я б довірив йому котушку Приїхали Боркотливо каже Алекс Хоч я б сказала Прилетіли У першу мить я трохи Гублюся Ми з Алексом втрапили схоже на якесь збіговисько Людей на цій вежі аж ніяк не менше, ніж на Майдані Після енергогодини Але яких людей? Деякі носять на одязі пір'я і крила птахів, іменами яких названо їхні гнізда. Інші взагалі нічого не носять, окрім ремінної зброї та шкіряних штанів. Збруя також у всіх різна. У когось підкреслено груба і без прикрас, у когось із мідними, срібними, бронзовими пластинками, а карабіни викарбовані у вигляді зубастих пащек. І крила різні – я бачила яскраво-червоні шовкові крила. Бачила сталеві, механічні. Крила у легковажну клітинку. Крила із зображенням ошкіраної пащі. Просто чорні з перетинками крила, як у кажена. Чоловіки, жінки, у деяких волосся до пояса, інші підстрижені наголо. Але в усіх особлива небесна хода. Легка, балансуюча, ніби вони ступають по тонкому карнизу. І ще погляд. Не треба роздивлятись їхні крила і розглядати татуювання. Досить поглянути їм увічі, щоб зрозуміти – вони дикі. Самі собі енергія. Живуть у хмарах, зверхньо поглядаючи на решту світу. Вони чули про мене. Про те, як засвітилися прожектори у зірваному дахові. Самі підходять знайомитися, розмовляють шанобливо, як рівні з рівною. «Я дика серед диких». Потім починається показуха. Так вони недбало називають парад майстерності та відчайдушності. Змагання небесних майстрів, для яких прямовисні стіни і тонкі троси – природне середовище. Десяток хлопців піднімаються по стіні іззовні. ззовні, ми спостерігаємо за ними, стоячи на підвісній платформі. В руках у кожного по два ножі. Хлопці знаходять у старій клаці тріщини, стромляють у них леза, підтягаються на руках, на одній руці і знову шукають опортя. Той, хто йде першим, двічі мало не зривається. За кілька метрів до фінішу його ніж ламається. У мене перехоплює подих Повиснувши на одній руці Хлопець витягає з запаски запасний ніж Знаходить для нього місце Перевіряє на міцність Підтягається, вкотре довіривши своє життя крихкій критці в ненадійній стіні Я помічаю, що гризу нігті Швидко озираюсь Усі дивляться, хто суворо, хто з усмішкою але ніхто не переживає так, як я. Примушую себе сховати руки за спину. Примушую себе не заплющувати очей, додивитися до кінця. І все-таки він виграє, цей хлопець. Приходить першим, відсапуючись, піднімається на платформу, усміхається. Та йому років 16, не більше, на що ці свіжий шрам. І на паску немає страхувального труса. Алексе, чому б йому не надягти страховку, якби троз зірвався? Дурниці, він дикий, дикий живе з любов'ю і помирає без страху Я замовкаю, боюся бокнути ще якусь нісенітницю Хлопець-переможець підходить до мене Я тисну йому руку, дуже мозолясту Дуже гарячу то це ти влаштувала ілюмінацію в зірваному дахові. Дивиться на мене із захватом. Коли наступного разу будеш запалювати, поклич мене, гаразд. Я обіцяю. Потім усі охочі показують своє вміння. Алекс також дещо показує. Він керує потоками так майстерно, що перестаєш помічати троси. Здається, він летить, вільно ширяє, і не механічні крила у нього за плечима, а справжні. Я вболіваю за Алекса, що є сили. Кричу на все горло. А про себе вирішую. Тренуватися щодня, кожну вільну хвилину, віддавати тренуванням. Але навчитися літати не гірше, а може навіть краще. І наступного разу, коли прилетимо на показуху, мені теж буде, що продемонструвати людям. Над головою важко змахують шкіряні крила, я мимоволю присідаю. Змагання триває, на тросах і без, у переплетінні дротів, добутих дикими зі старих комунікаційних колодязів. Якесь дівчисько голене на нуль літає з вищалкою, крихітним пропелером, що розкручується на вітрі, і видає протяжний загрозливий звук. Дівчисько всі називають «Карлсоном». Може, це її ім'я? На завершення показухи господарі гнізда приберегли вічний двигун. Особливий трюк. Щоб подивитись на нього, всі спускаються на сотий поверх. Там у стіну і зовні вмонтовано величезний вітряк з довгими трикутними лопатями. Ми дивимося, звісившись із вікон. Чого-чого, а вікон тут повно. Гарний був будинок, світлий. Участь у трюкові беруть усі мешканці гнізда, а їх багато. Вони по черзі вистрибують із вікна, чіпляються за лопать і своєю вагою змушують її опуститись. Проїхавши в такий спосіб на лопаті, зістрибують із неї і повисають на тросі, щоб тут таки підтягнутися і шмигнути у вікно, п'ятьма поверхами нижче. Бігцем повертаються назад, аби знову вистрибнути і знову проїхати на лопаті Ось так вони сновигають по колу, розкручуючи вітряк своєю вагою І у мене мерехтить в очах Як вони не заплутуються в отих своїх ременях і тросах Та виявляється, що основне видовище попереду Лопаті крутяться дедалі швидше Механізм, що одвіку забирав енергію, починає її віддавати Здіймається вітер, як від колосального вентилятора Тоді пара молодих диких береться за руки, стрибає з 70-го поверху І повисає в повітряному потоці якраз навпроти вітряка Трос, який утримує закоханих, такий тоненький, що я його не бачу Просто дивлюся, роззявивши рота, як двоє летять То обіймаючись, то ледь відсторонюючись Як тріпутить їхнє волосся Як вони цілуються, зависнувши між небом і землею Сплівши крила на пружній повітряній подушці Які вони дикі, які ніжні Забуваю про вітряк і про страховки Дивлюсь, як вони пестять одне одного І мені стає парко Хочеться ослабити ремінну збрую на грудях Шкода, немає ліфтера, каже Алекс Та я майже його не чую Коли влаштуємо показуху у нас у гнізді Треба буде його попросити дещо продемонструвати Знаєш, проти ваги у ліфтовій шахті Така універсальна фішка Петрюк уже закінчився Алекс говорить і говорить А я дивлюся в небо І усміхаюсь, невідомо чому Згодом ми сидимо Звісивши ноги у прірву Відпочиваємо Я нашорошивши вуха Слухаю розмови Проте як комусь Рудому стало затісно У батьківському гнізді І він проклав трасу На південний захід Дуже складну трасу серед повітряних потоків. Двісті метрів вільного польоту. Уявляєш? На тому кінці тієї нелегкої траси на нього чекала верхівка вежі. Безлюдна поки що верхівка. І він зів'є собі нове гніздо? А як ти гадаєш? Зародим знаєш, скільки дівчат побіжить». Співрозмовники чомусь скоса поглядають на мене і переходять на шепіт. Алекс посміхається, а я ніяковію не знати чого. Щось таке є в їхніх поглядах, якась іскра. Внизу, серед синтетиків, на мене ніколи так ніхто не дивився. За кілька годин гості розлітаються. Алекс довго принюхується до вітру, потім каже, що у зворотний бік. Крила не витягнуть Отже, нам доведеться Повертатись маятником На каретці Нас проводжає той хлопець Що виграв перегони по стіні У нього дивне ім'я Тримась. Він швидкий і чіпкий Як павучок Бувай, дика Кричить він, відпускаючи трос Бувай, Алексе Я не встигаю відповісти Ми падаємо у прямовисному падінні не дуже побазікаєш, але падаємо не вертикально, а дугою. Репить каретка, два блоки зв'язані між собою системою пружин. Наше життя залежить тепер від двох тросів. Свого біля котушки сидить ліфтер і чужого біля котушки тримайся. На висоті приблизно сотого поверху ми проходимо точку рівноваги. Два троси однакової довжини і натягнуті однаково Потім, наче гігантський маятник, ми несемось далі, впереди вгору, додому Алекс про всяк випадок лається Ремені впинаються мені в ребра, це незручно Мені страшенно набридло, що я при Алексі вантаж Ось навчусь літати сама ми зависаємо в найвищій точці на кілька метрів лівіше від дверей з написом Ласкаво просимо. Одночасно хапаємося за арматурні прути, що стирчать зі стіни. У мене тремтять руки, якщо чесно. Приїхали, відсапується Алекс. Гей, є хто вдома? Принесіть капці. Удома на нас чекає сюрприз. За столом у кімнаті перепілки сидить Римус. Кидаюсь йому на шию. Сама не чекала, що так зрадію. Я не бачила Римуса відтоді, як він розповідав про клуб «Зірваний дах». І сказав потім ляво «Прощавай, на все краще». «Римусе, привіт!» «Привіт, дика!» Він поплескує мене по спині. «Літаємо потроху!» Мені так багато хочеться йому розповісти, але ніколи. Виявляється, Риму здолав небезпечний шлях нагору, щоб принести звістку для Мавра. І для мене. Мавр дуже похмурий, таким я його ще ніколи не бачила. Моторошний у нього вигляд зустріла б у підворітті, тікала б, не оглядаючись. Шукають тебе, дика, серйозно шукають, каже він крізь зуби. Хто, кажу недбало, людині, що вміє літати, не випадає боятися якоїсь там енергетичної поліції? Кінь, манто, відповідає Римус, не контролери інші. Які інші? І гадки не маю? Є багато речей, про які ти й гадки не маєш, уриве мене Мавр. Розкажи ще раз, що там було з тобою і з подругою, яка потім загинула. Я вже розповідала їм про Єву. Тепер розповідаю ще раз, намагаючись нічого не забути. Особливо детально описую контролера, який нас відпустив. Навіть намагаюся надряпати на стіні його портрет. Обличчя ніби викарбуване з броньованих пластин. Очі, що дивляться з провалів, як із глибоких дюз. Мені здається, що виходить схоже. Римус довго роздивляється малюнок. Ні, каже, я такого ніколи не бачив. А коли побачив, то запам'ятав би. Такі обличчя не забувають. То він не контролер? Ні. Скоріше за все, він із тих, хто тебе розшукує. Тоді навіщо він мене відпустив? Римус знизує плечима. «Мабуть, вони здогадалися, що вона – генератор», – задумливо каже Перепілка. «Спершу переплутали з подругою. Вірніше, подругу переплутали з тобою». «Хто такі генератори?» «Здатні генерувати енергію. Не тільки для себе, але й...» «Не доказавши, Мавр обертається до Римуса». «Гадаєш, вони знають, де вона зараз?» Гадки не маю, але за моєю крамницею стежить цілодобово. Отже, ти привів їх до вежі? вибухає Алекс. Римус холодно примружується. І ще чого, хлопчику, повчи старого, як позбуватися хвоста. Стає тихо, всі про щось напружено думають. Я кручу головою, намагаючи зрозуміти, чого вони непокояться. «Тут на вежі мене ніхто не дістане». «Так я думаю», – так і кажу. «Може, ти і маєш рацію», – замислено каже Мавр. «А хто вони такі? Можете мені пояснити? Якщо не контролери, не поліція? Життєїди чи що?» «Мені здається, що це кумедний жарт, та ніхто крім мене не сміється». Мені пора, каже Римус Бо до енергогодини додому не встигну. Мавр та Алекс проводжають його до ліфта Вірніше, до противаги, яку ліфтер спускає далеко вниз на сороковий поверх Я дивлюся йому вслід і ніяк не можу добрати А сам Римус, він синтетик чи що? Чому ж тоді і Мавр, і Алекс, і всі його так поважають? Мавр повертається мохить опускає мені на плеше важку руку. З гнізда, ні на крок, зрозуміла. У гнізді повно роботи щодня, кілометри тросів, які треба чистити, розплутувати, намотувати на кутушки, пружини та блоки, які слід змащувати, крила, які треба лагодити. А крім цього, ще й тренування з Алексом чи без нього. Та я тепер тренуюся щодня Світлі мої мрії з'явитися з власною програмою на наступну показуху тануть, мов туман У мене нічого не виходить Вірніше, я не можу закріпити успіх Сьогодні, здається, молодець, навчилася А завтра вітер лед ледь змінився і знову метляється в повітрі, як мішок з ватою Перепілка співчуває мені і радить не впадати у вітчай Алекс називає Нездарою. Дні минають за днями, вони однакові, як і арматурні прути. І мимоволі приходить відчуття, що нічого цікавого і вартісного в житті вже не буде. Лише вечорами, коли я беру до рук свій барабан, повертаються сили і оживає оптимізм. Барабанщик щеклесь, грає на маленькій установці, яку зібрав йому Римус. І вдвох ми влаштовуємо невеличке енергетичне шоу. Всі плескають у такт, навіть мавр. У такт підвиває вітер за стінами. У такт блимає лампочка на стелі. Ця лампочка працює від вітряка. Вона така яскрава, що її навіть доводиться вимикати на ніч. Перепілчені діти сидять тут таки. Дівчинка Плещі найголосніше. У хлопчика блищать очі. Він у ці хвилини дуже схожий на Мавра. А потім приходить біда. Він, звичайно, багато разів бачив, як це роблять старші. Але не врахував, що і крила, і карабіни, і вся система страховки розраховані на дорослого, на сильні руки, на велику вагу. Він спостерігав за моїми тренуваннями і вирішив потренуватися сам І зірвався, і його вдарило об стіну Дорослий від такого удару помер би У нього легенького переламалися кості На руці і на нозі Він не кричав, лежав зелений від болю І тихо не притомнів, поки лікар гнізда Його звали Слава, займався відкритими переламами Перепілка також не плакала, вона ж дика. Але очі в неї були, страшно дивитися в такі очі. Лікар узяв рукою ногу хлопчика в лубок і звелів чекати. Тому що більше допомогти, він так і сказав, нічим не можна. Хлопчик лежить тихо-тихо, все гніздо просякло його болем. Мені здається, навіть вітер, що вічно виє на дворі, Відчуває цей біль Перепілко, кажу я Треба дати йому знеболювальне І збити температуру Щоб не розвинулося запалення Звідки ти знаєш? Хіба ти лікар? Я ніяковію У нас у блоці немає лікаря Ми приходимо до аптеки Описуємо хворобу І нам дають ліки Рік тому один хлопець теж ногу зламав «Невже в тебе зовсім немає ліків?» «Диким не потрібні ліки», – каже вона зверхньо. «Ми лікуємо себе самі, своєю власною волею». Я сідаю поруч із хлопчиком і награю йому ритми. Я граю про далекий вітер, про високі гори, про тиху воду. Він засинає. Та за кілька хвилин прокидається, не може отримати стогін. Йому дуже боляче. У гнізді тихо. Мавру десь на горі, на даху. Алекс рано вранці полетів з гнізда. Ліфтер порається зі своїми противагами. Дівчинка сидить біля братового ліжка, як маленька статуя. Перепілка напиває сина водою з ложечки. Говорить, говорить, не зупиняючись про те, що все буде добре, що не можна втрачати мужності. Що тільки мужність рятує нас, а страх губить. Я, крадькома, щоб ніхто не бачив, виходжу на сходи. Скільки часу знадобиться, щоб добігти до найближчої аптеки? Я бігтиму щосили. Як би попросити Ліфтера мене спустити, але не можна, не можна, щоб вони довідалися, що я збираюся зробити. Ніхто не повинен дізнатись. І я поспішаю вниз. Перестрибую через сходинки. Ставлю певно рекорд. Ніхто ніколи не спускався з 200-го поверху так швидко. Між 50 і 35-м розкинуто сторожки. Наступиш, приміром, на сходинку. І піде сигнал нагору, в гніздо. «Та я вже встигла вивчити ці пастки». Сама допомагала Ліфтерові підновлювати їх, тому спускаюся без зайвого шуму. На 22 перед проламом зупиняюсь. Мені вперше спадає на думку, а як я виглядаю? Чи не ошаліють синтетики, побачивши на вулицях дівчину в рамінній збруї поверх звичайного одягу? Швидко відстібаю пасок. Акуратно згортаю ремені, ховаю їх під купою будівельного сміття. Ніхто не знайде. Я швиденько. Повернуся за чверть години. Спершу хочу залишити і барабан. Заважатиму, коли бігтиму. Але потім вирішую взяти його з собою. Я до нього звикла. До того ж, і з ним мені таланить. Унизу на сходах мені зустрічається бабуся. Киває, як знайомій. Здається, ми вже бачились. Перш ніж ступити за поріг, на мить зупиняюсь. Ось він. Світ синтетиків. Я була частиною цього світу не так давно. Роблю крок. Нічого собі. Я забула, як ходять по рівній землі. Як тут можна бігати, стрибати, не дивлячись під ноги? Яке це дивовижне почуття надій на опори під ногами. Я біжу, по-перше, тому, що треба поспішати. По-друге, тому, що на вежі ось так не побігаєш. Політаєш так, але бігати – це ж так прекрасно. Перехожі на мене витріщаються, але без особливого подиву. Просто у дівчини гарний настрій, просто є енергія, просто хочеться побігати. Я повертаюся за ріг і бачу аптеку, заходжу, намагаюсь приховати збудження. У вас є знеболювальне? Протизапальне? Вітаміни для дітей? Антибіотики? Я кажу це на одному подиху. Аптекарка, мила, кругловида, жінка дивиться на мене занепокоєно. «У вас хтось серйозно захворів?» «Так, дитина». «Такі ліки тільки після пред'явлення соціальної карти. У вас із собою?» «Як добре, що я не викинула карту. Вона лежить, як і лежала, у потайній кишені куртки. Дістаю її і простягаю продавщиці. «Вам вийде знижка?» Вона клаце на рахівниці. «Знеболювальне, жарознижувальне». Все це коштуватиме Двері за моєю спиною відчиняються Я обертаюсь У дверях стоять двоє Дивляться на мене в притул Ще один неквапно виходить із підсобки Судячи з вигляду аптекарки Вона найменше сподівалась побачити цього чоловіка на своєму робочому місці Пробач мені, аптекарко З місця стрибаю у вітрину у розвороті боком. Все-таки довгі години вправи з крилом дарма не минають. Розлітаються упаковки з ліками. Дзвенить розколюючи скло. Можливо, я поранилась. Дізнаємося потім. На протилежному боці вулиці стоїть велорикша, чекає на клієнтів. Дочекався. Вибиваю його з сідла, хапаюся за кермо і натискаю на педалі. У спину б'є поліцейський свист У велосипеда гарний привід і зручні педалі Ось тільки коляска для пасажирів заважає Гуркоче по бруківці, гальмує А відчепити її немає часу Я лечу, піднявшись у сідлі, стоячи на педалях Сахаються з дороги люди і механізми Навпереями вилітає поліцейський панцерник обшитий жерстю я різко повертаю, надто різко. Коляска втрачає рівновагу і валиться на бік. Я підхоплюся з бруківки, і тут мене хапають. Я сиджу в поліцейському відділку, пристебнута до залізного крісла. Барабан, єдина моя власність, лежить на столі. За столом двоє. Один – високий поліцейський чин, другий – невідомо хто. З вигляду дуже приємний юнак. Зустріла б на вулиці, охоче заговорила б з ним. А тепер він лякає мене більше, ніж енергополіцай. Це не контролери, інші. Які інші, і гадки не маю. Є багато речей, про які ти і гадки не маєш. Це вони мене шукали, вистежували. І ось вистежили. Порушення порядку Бубонить полісмен Це тільки формальний привід Ми прочитали її карту Вона ніде не працює І ось уже майже місяць Де вона бере пакети? Я вас питаю Чи вона живе? Тут не хуліганство Тут пахне незаконними оборудками з енергією В особливо великих розмірах Приємний незнайомець Мехцем дивиться на мене Пише щось на аркуші картону Показує полісмену «Яке мені діло?» – починає той роздратовано. Потім замовкає, вчитується, дивиться на співрозмовника, ніби бачить його вперше. «Ось так», – каже незнайомець тихо-м'яко. «Закривайте вашу справу, ми її забираємо». Поліцейський довго порається, риється в шухляді столу, виходить до сусідньої кімнати, і там довго з по переговорному пристрою. «Приємний бере зі столу мій барабан, роздивляється, тоді дивиться на мене згори вниз, а у мене руки прикуті до билиць крісла. «Не бійся», – каже він пошипки, – «все гаразд, ти поїдеш на завод». «Кому ти маєш принести ці ліки?» Скажи мені адресу, я пошлю кур'єра. Туди не ходять кур'єри? Зрозумій, Дика, я не можу допустити, щоб ти сама туди ходила. Тебе просто вб'ють. Поліція. При спробі втечі. Знаєш, як вони роз'ярилися, що я тебе забрав? Їм же премію дають за кожного заарештованого. Енергією. Десь я раніше про це чула. Але ж там хлопчик... Він дуже хворий. Він сам. Ні, але. У нього є мати, батько. Так, але. Чому ж ти думаєш, що розумніше за всіх? Я так не думаю. Але він загоняє мене в глухий кут. Його звуть Стефан. Називай мене просто Стеф, або ловець. Чому ловець? Виловлюю з поліцейських сіток хороших людей. Хто мене давно знає, той розуміє, що це означає. Тобі не холодно? Ні, що ви? Ми ж домовилися на ти. У Стефана або ловця, а власний веломобіль з водієм. Я ніколи в житті не казала ти людям, у яких є веломобіль. Я взагалі з такими ніколи не розмовляла. То я вільна? Звичайно. Тільки врахуй, що поліція все ще тримає тебе на прицілі. Тримайся поруч. Не відходь від мене далі, ніж на два кроки. Завтра вранці вирушаємо. Не можу повірити. На завод? Чи це жарт? Який там жарт? Ти і ще кілька людей, яких я виловив останнім часом. Поїдете у закритому вагоні. З вікон не визирати». Доки не виберетеся за межі міста А в горах особливо Там людожери живуть Стріляють отруйними стрілами Їхати лише добу Наші вагони їдуть на шаленій швидкості Наші? Стефане, тобто ловцю А хто ви такі? Він тихо сміється Дізнаєшся Про все дізнаєшся Ми ночуємо в маленькій кімнатці З триярусними ліжками Одну дівчину я впізнаю. Вона була на енергоритуалі у зірваному дахові. Перш ніж дах знесло остаточно. Інші незнайомі. П'ятеро хлопців і чотири дівчини. Усі радісно збуджені. Довго вовтузяться у ліжках, не можуть заснути. Ніч минає наполовину у вісні, наполовину в Маренні. Мені сниться, що поряд на сусідньому ліжку Єва. Що вона усміхається і каже мені, От бачиш, я ж казала Ми їдемо на завод Мені сниться хлопчик Перепілчен син Краще йому чи гірше Може хтось із добувачів Здогадається купити ліки Або вкрасти Мені сниться моя збруя Прихована на 22-му поверсі Під купу будівельного сміття Вийшло на півгодини І виходить Ніколи не повернувся «Я не знаю, чого в мені більше – чекання, страху чи туги? Туги за оверграундом, страху перед невідомим, радісного за заводу. А може я ще повернусь, прийду до Перепілки, до Алекса, до Маврики Астаха і заберу їх усіх на завод?» Від цієї щасливої думки я засинаю, притискаючи до грудей свій вірний барабан І одразу здається, хвилини не минуло, мене будять Час у дорогу Нас довго везуть у веломобілі, потім пересаджують до вагона У нього немає коліс, зате є велетенські блоки на даху Блоки кріпляться до залізного троса завтовшки з людську руку. Диким в оверграунді таке не снилося. Нам видають пайок. Кожному по великій картонній коробці і великій банці дрінку. І кожному згорнутий тонкий матрац. «Хай щастить!» – ловець потискає нам руки. «Їхати добу, запам'ятайте! Постарайтеся не втомитись!» «Не посваритись, відпочивайте, розслаблюйтеся, з вами буде Григорій». Він киває на згорбленого чоловіка, який із байдужим виглядом стоїть поруч. «Мені з першого погляду не подобається Григорій, він когось нагадує. Неприємний спогад». «Щасливої дороги, – каже Стефан. Ми заходимо до вагона. Всередині немає меблів, лише на стінах. Спереду кабіна, відділена гратами, там улаштувався Григорій. Ззаду фанерна стінка, що відгороджує туалет, тобто просто діркою в підлозі. Ми сідаємо на згорнуті матраці. Чутно, як напружено рипляють блоки на даху. Що за енергія приводить цей вагонодію? дію? Вагон кілька метрів тягнеться червом по землі, а тоді злітає. Я підводжуся, вхопившись за поруччя, і крізь каламутне скло бачу, як віддаляється земля, як усе далі провалюється місто. Наче знову лечу з Алексом. Прощавайте всі пікселі, довгий гнат, прощавай Римусе, прощавай мертва Єво, прощавайте дикі, і ви синтетики – Прощавайте також Беру до рук свій барабан Мої супутники слухають, сидячи навкруги на підлозі Як це в тебе виходить, га? Тихо питає дівчинка, з якою ми зустрічались колись у зірваному дахові Григорій сидить у своїй кабіні, ніби йому нема до нас діла Іноді вибирається на дах Вагон тоді розхитується Змащує блоки перевіряє щось і повертається назад. Ми обідаємо, потім вечеряємо. Годині об одинадцятій вечора Григорій знову піднімається нагору і блок, який раніше просто рипів, починає стукати. Тук, тук, тук, тук. Звук вкрадливий і ніби не дуже голосний. Але скоро всі мої супутники засинають. Сама я не сплю тільки через те, що в руках у мене барабан. Я відчуваю його ритм, навіть коли він мовчить. Переступаючи через тих, хто спить, підходжу до вікна. Внизу – гори. Я не бачу їх, тільки вгадую. Де-неде на схилах на вершинах горять вогники. Відкритий вогонь? Ті самі людожери, про яких казав ловець Стефан. Григорій вовтузиться у своїй кабіні. У світлі фосфористіюючої панелі я бачу, як він застібає манжету на руці. До мене доходить енергетична година. Отже, Григорій – синтетик. Отже, всі, хто спить зараз навколо мене, дикі. Григорій глибоко зітхає. Він отримав підзарядку, йому добре. Я знову дивлюся вниз, на далекі темні гори. Григорій знову вовтузиться, скрипить зубами, щось бурмотить пошепки, лайки. Не вірю своїм очам, він знову застібає манжету. Друга доза – він не бачить мене. Вдруге, підзарядившись, кілька секунд сидить нерухомо, розслаблено потім стогне крізь стиснуті зуби. Третє підзарядження. Мені зрозуміло, що він підзаряджається не від мережі. У нього в кабіні портфель на зразок того, від якого заряджали бідолашну Єву. Фальшива енергія? Чи Стефан Ловець і його невідомі товариші здатні дістати для Григорія справжню? Справжня, тільки дика, поправляю себе. На дикого Григорій близько не схожий. Коли підзаряджається в шосте, я раптом розумію, кого він нагадує. Того хлопця, якого я штрикнула стелетом у підворітті. Ти розумієш, як це – здохнути, коли тобі не вистачає дев'ятої дози, чи двадцятої, чи двохсотої. Той чоловік помер не від утрати крові. Він просто вимкнувся, як механізм. Я, мабуть, надто голосно зітхаю. Григорій озирається і бачить мене. «Ти не спиш?» – запитує він з дивною посмішкою. «Ні? Даремно. Як же ти без підзарядки?» Я дика, живу своїм ритмом. «Що?» «Своєю енергією, дикою». Отже, це правда, каже з відразою. отже, тобі не потрібне підзарядження. Ні. Він шкірить зуби в темряві. Страшна жалюгідна гримаса. А мені не вистачає шести доз. Завтра не вистачить семи. Вони мене тримають на повідку. Ти знаєш, як це – здохнути, коли тобі не вистачає шостої дози. Він точно повторює слова того чоловіка з підворіття. «Ні», – відповідає чесно, – але спершу я теж підзаряджалася, а потім припинила. «Це просто, треба тільки...» «Просто?» – його очі, здається, світяться у темряві. «Ти просто мутант, потвора, ви всі мутанти, помилки природи, за це вас згодують з заводу». «Завод любить таких! Ви – дрова для його печі! Ви – паливо! Є паливо для людей, а є – паливо для заводу!» «Ти брешеш!» – кажу твердо. Він знову шкіриться. «Завтра дізнаєшся, брешу я чи ні? Завтра ви всі підете в піч! Чи що там у нього замість печі? Я везу повний вагон корму! Він буде задоволений!» Він не нажерливий завод, але він не їсть таких, як я, тільки таких, як ти Григорію, кажу я, голос у мене тремтить. Я сорок років знаю, що я Григорій Гадаєш, я взявся б за цю роботу, якби вони мені не давали по шість зарядок за ніч? Ти – дика енергія, своїм ритмом, але завтра тобі кінець, а я – «Я, може, протягну ще тиждень, і хто з нас розумніший?» Не дочекавшись відповіді, він іде в глибину своєї кабіни, у темряву. Частина друга Вагон летить над темними горами, перепують блоки на даху, вікна затягнено залізною сіткою, і нікуди тікати. Мої товариші, по нещастю, сплять Намагаюся їх розштовхати Марно Ритмічний стукіт блоків Загіпнотизував їх Якби не мій барабан Носій іншого ритму Я зараз би спала разом з ними Та яка користь від того, що я не сплю Двері міцно замкнені ззовні Сітку на вікнах неможливо розрізати чи розірвати Дірка в підлозі, яка править за туалет Надто вузька, крізь неї не пролізти. А якщо мені б і пощастило зістрибнути? Внизу темрява, не видно навіть вогників, Ви вітер. Напевно, дуже високо. Краще вже стрибати з хмарочоса. Мужності зосталося ледь-ледь на денці. Хочеться плакати і бити кулаками в підлогу. Замість цього сідаю на свій матрац, обіймаю коліна і думаю. Мене обдурили, як маленьку дівчинку. Перехитрували. Була б я хоч трохи уважніша, знайшла б невідповідності у словах Стефана, ловця. Ось чому він ловець. Він ловить таких, як я, генераторів, а принада слово «завод», він сказав. Ти поїдеш на завод І я перестала думати Перестала сумніватись І ось я їду на завод А може Григорій збрехав? Сказав Гедото, щоб помститися мені за щось За те, що я не потребую підзарядження За те, що опинилося серед обраних Я знову пригадую розмови з ловцем Кожне слово, кожен погляд І розумію Григорій сказав правду. А ловець? Таж він так само казав правду, тільки не всю. Мене запросили на урочистий обід, але не попередили, що я не гість, а страва. Гірше за все для мене не зрада Стефана Ловця, і на слова Григорія. Завод завжди уявлявся мені добрим і в страшному сні не могло привидітись. Що як паливо він використовує людей. Що більше я про це думаю, то безнадійніше почуваюсь. Я шукаю вихід. Ще раз двері замплено іззовні на засув.